Spațiul și să de dumară să toate așa, înșelășul de tivetilo. La peti, viascul de sub nădejde, năsos năvetiul. ne lor se alege, se încurtoară, se îndatoră, se raportă, îl cawează, îl tului, îl tin, lui tului Sfântul, niște marți, adeseori lor de nou, se îmână, încurcă de nou, și să, asa, să ne sângele astăzi sângele tău, sângele tău, sângele și de oameni. Tot. mare filozofic și adânc pentru sufletul nostru, cum nu a mai putut cunoaște lumea, iubiți credincioși. Vedeți, frățile voastre, că Dumnezeu cum ne-a închegat, din nimic ne-a adus într-o ne a fi, ne-a dat atâtea calități, atâtea daruri cu care să ne descurcăm în lume și totodată să ne bucurăm de cele înconjurătoare nouă. Când spunem Mântuitorul gustat și vedeți că bun este Domnul, nu se pune pe și în prezență, nu se laude pe și, că acest este un lucru urât. Ca și cum ai fi într-un pustiu și te lau singur, ce altul trebuie să te lau. Ce arată un, o direcție a omului de unde vine și în potroși să Acest gustat gustați și vedeți că este bun Domnul, fără numai că arată pe oameni care nu știau ce să guste. Nu știau de fapt ce este bun, ce este frumos și gustos în lume. Nu știau că pe lume mai este și o altă lumină față de lumina, acea părută lumina în tulentul. Ceea ce era frumos și că din ce oameni au pierdut datorită păcatului. Păcatul înseamnă rană în suflet înseamnă o diminuare a puterii minții de a judeca și de a discerne cele frumoase de cele urmite. Păcatul care vine de la diavol și este lucrativul lui pus pe oameni, are un impact atât de izbitor că dacă nu este reparat la în metastază urmându în moartea. Acest cuvânt din credincioși avea să fie dus pe toate meridianele lumii, nu de oricine, ci de ucenicii Domnului care din început erau oameni simpli, dar venind darul Duhului Sfânt peste ei, au fost cu așa puteri nobilați și cu așa minte puternică de a desfunda mințile oamenilor. Acești bărbați care au fost în preajma Mântuitorului, nu au fost deodată, ci vedem că pe parcursul celor trei ani, cât a stat Mântuitorul trei ani și jumătate, i-a luat din lume, de neam iudeu, ea nu luat din lumea de jos, dar ceea ce excelau față de ceilalți oameni, la cei 12 apostoli, era noblețea cântirii lor în dragostea de Dumnezeu. Dragi credincioși, <coughs> Acest lucru îl vedem astăzi la Mântuitorul când își adună primii patru începici. Pe Pe Andrei și pe Petru, pe Ioan și pe Iacob, ambii frați. Domnul Perec de frați. Când le spune Mântuitorul, veniți după, după mine. Nu stau să se gândească cine este acest necunoscut care ne cheamă lăsându-ne grija vieții noastre, ci imediat își lasă înregistră și merge către Mântuitorul. Așa avea să vină și ceilalți împlini numărul de 12 ucenici. Iată-i pe aceștia sunt în preajma Mântuitorului mica comunitate din a cărei rădăcină ne tragem și noi, Domnul în mijlocul lor și ei 12 la număr. L-au cunoscut pe Domnul în primătatea sa dumnezeiască și omenească, om desăvârșit și Dumnezeu desăvârșit. Când Mântuitorul îl întreabă pe Petru, de fapt pe toți apostolii, voi cine credeți că sunt eu? Petru spune, tu ești Fiul lui Dumnezeu celui prea -nal. Aceea era mărturisirea primă sub soare despre Mântuitorul că el este împlinirea tuturor prorociilor. Acesta este cel puternic mult așteptat de oameni. Acesta este pâinea cea gustasă din care gustând nu va muri omul niciodată. Iată că pe această credință și mărturisire a Sfântului Apostol Petru avea să se întemieze biserica, fapt pentru care Hristos i-a dat și cheile împărăției lui Dumnezeu. De acum în luna avea să se nască cu totul și cu totul o altă viață. Lumea păgână față de poporul iudeu care avea cunoștință de Dumnezeu cel adevărat, aștepta ceva, ori băcăia în întuneric, nu era plină în interiorul ei lumea de dincolo de hotarele Palestinei. Oamenii erau sături de filozofie păgână, erau ajunși la o scârbă deja, de faptele mărșabe josnice, în care turiate oameni, făcându-i ca pe niște animale. Ei coborat din cinstea lor de denitate, de chip și asemănarea lui Dumnezeu și tăvălindu-i în cele mai obscene păcate, deja îi declasau, îi degradau păcatul. Era ca o gheară de vulturi pe mințile acelor oameni și totuși în adâncul sufletului a ființei omului, indiferent cine ar fi fost, iese sau va fi sub soare, rage în glas de leu sufletul care este înăbușit acolo de această ladă, de acest sarcofag trecător, efemer și împulțit trupul. Dragi credincioși, acum avea să respire și sufletul spre raza de viață. Ceea ce așteptau omenirea de milenii, deja avea să se împlinească. Mântuitorul a stat numai în Ierusalim. Cât a fost copil, când s-a născut, l-am văzut cum a fugit de tirania oamenilor de atunci, ca să scape cu viață în Egipt. Nu prin aceasta să înțelegem că nu ar fi, bun, nu ar fi avut cine să-l apere pe Mântuitorul, Cine ne-a dat bildă nouă oamenilor, ca să nu ne aruncăm prostește în văldoarea ei, ci să te aperi, da cu demnitate, acolo unde este cazul. L-am văzut pe Mântuitorul cum se întoarce înapoi și trăiește în hotarele Palestinei, acolo unde propovăduiește dogmele credinței. De acum apostolii aveau să meargă după înălțarea Domnului Hristos în lume să propovăduiască cuvântul Evangheliei, împlinind frumoasa a Domnului, mergeți în toată lumea, Propoveduiți Evanghelia, cine va crede și se va boteza, se va mântui, iar cine nu va crede și nu se va boteza, se va făgubi, se va osândi. Iată, dragi credincioși, ca apostole aveau să primească acea cutremurătoare misiune, să meargă la porunca Domnului în toată lumea, prin tot ce era mai greu de dus din firea omenească, bătăi, o ocări, blasfemie, închisori, lansuri, obediți din toate părțile, până și mările parcă erau ostilii lor. Și spun aceasta că însuși Apostolul Pavel, după ce s-a dat la creștinism, din iudaism fi fiind de religie iraică, avea să mărturisească și nu vreau să nu știți voi despre ce, ce s-a întâmplat nou în Asia, când s-a sfârșit corabia, mergea la propovăduire în Asia și sfărmându se corabia s-a salvat de sfânture. Dar ce avea să spună? Cam ne în Dumnezeu care ne-a salvat și îl rugăm și nădăjdim că ne va mai salva de acum încolo. Nu i-a pierit curajul când s-a salvat din moarte, ci mai oțelit s-a găsit. Fapt care îl vedem, iubiți din la toți apostolii și cei de după Sfinții apostoli. De acum urma să se împlinească prorocii de care spuneau. Cea steartă avea să rodească șapte și cea cu mulți fii avea să scârpească. Cea cu mulți fii era sinagoga, care era singurul loc unde omul lua cunoștință de Dumnezeu cel adevărat corul cerului și al pământului. Aceea rodea, a rodit preoția, a rodit prorocia, a rodit mulți oameni sfinți sinagoga, dar venind Mântuitorul, darul sinagogii avea să se închidă, iar cei care stăpâneau și slujau sinagoga pentru împietrirea lor, aveau să cadă din dar și acel dar al rodirea avea să se dea celei sterpe care era Biserica din păduri. Cum spunea Înțeleptul Solomon, neagră și frumoasă ești tu mireasa mirelui. Spunea despre Biserica Mântuitorului după înălțarea la cer, că Biserica este ca o mamă așa cum mama își îngrijește cu toată ființa ei pruncul și îl hrănește în cele mai curate condiții, așa Biserica lui Hristos ne hrănește pe noi cu latele ei curat, care curge de la Dumnezeu și din apării putere ne creștem noi această carne, această putere a sufletului. Altro roc avea să spună cu multe sute de ani în luna, iar pe acești ai pus ca pe o podoabă de mire și ca pe o podoabă de mireasă în jurul feței tale. Aceștia aveau să fie Fiii Bisericii Noi, Bisericii Creștine, Sfinții din Dumnezeu. Aceștia vreau să iubească din toată Ființa lor pe Dumnezeu, nu doar așa din buze, spoit cum au făcut-o evreii, cu gura bine cuvântau și cu inima peste Aceștia aveau să devină podoaba Mirezei lui Hristos ca ați văzut în ziua nunții, mireasa cânte este de împodobită. Toate podoabele, dacă omul care o podobește este stilat și cu gust participă la întregul ei de frumusețe, așa să vă închipuiți pe mireasa lui Hristos Biserica și din fericire, și cu nemernicie spun acest lucru, aceste podoabe ale miresei lui Hristos sunt creștini. Așa cum o podoabă unde este apusă cu gust, participă la ce, cu celelalte să completeze frumusețea, așa să vă închipuiți și frățile voastre, că suntem și noi pentru podoaba lui, Dumnezeu pentru Biserică. Dacă o podoabă este scârcită, ruptă sau murdară sau neașezată bine, cu gust, aduce o declasare, așa să vă închipuiți și noi în Biserica Lui Hristos. Dragi credincioși, fiindcă Mântuitorul a spus că eu sunt ușa, eu sunt lumina, eu sunt butașul, voi sunteți vițele. Prin aceste atribute, care sunt numai la singular, își decrină Credința în Isus Hristos, în Trinitate Tatăl și Fiul, nu în mai mulți Hristos, în mai multe credințe. I-am văzut pe acești prieteni, pe aceste podoabe ale miresei lui Hristos, Sfinții, care în momentul când au fost chemați să mărturisească pe Dumnezeu, nu au precedat. Nu s-au gândit cumva, mai stau pe gânduri să văd să aleg. Ceea ce este o hotărâre puternică și o decizie în mintea ta, destul de categorică și să fie și satonică, când tu l-ai decis pe Dumnezeu cel adevărat. Tu ești în conștientizat și altul nu trebuie. Doar unul e bun, îi mai trebuie alte mirese. Că nimeni nu-l obligă să-și ia mireasa putare, are puterea de discernământ și de a alege. Odată ce te trează în viața ta, hotărât să fii, vorbezi de credința cea adevărată, vis-a-vis -vis de oamenii care sunt ca o trestie și își credința pentru cele puteri. Când spunem Mântuitorului, am venit să arunc foc în lume și aș vrea să se aprindă. Oamenii care n-au nimic comun cu Dumnezeu au înțeles cu totul și cu totul la napoda acest cuvânt. Că Dumnezeu, că Hristos este omul vrăjbășiei, Hristos este omul războiului, nicicum, din zor. Dar mintea cât de înțeleapt ar fi ea, dacă nu este luminată cu poruncile lui Dumnezeu, face niște prostii mai colosale decât ar face un copil. Un copil este în lege să greșească, dar tu, om matur, te declasezi greșind ca un copil. Ei înțeleg greșind că acest foc este focul de aprinde Roma lui ner nici cum, ci focul este focul credinței lui Dumnezeu din inima omului. Ați văzut când se îndrăgostesc careva sau focul dragostei de copil sau de tată sau de mamă, acesta este foc sentimental care însălășește în inima ta și dacă el este purat, are și izvor de unde se adapă și nu se stinge, chiar dacă pâlpâie, dar nu se stinge. Acela este focul de Dumnezeu de care spune Mântuitorul. Acest foc l-a vărsat Mântuitorul în inima Sfinților Apostoli și mai târziu avea să expliciteze acest cuvânt Dumnezeiesc sunt Apostol Pavel zicând, Cine mă va despărți de dragostea lui Hristos? Au foamea, colătata, sabia, colătatea, o cara, nici moartea nu mă va despărți de dragostea lui Isus Hristos. Și acest lucru îl vedem în viața noastră. Când ne apărăm un sentiment frumos, este în stare, dar deși parcă la de sentimentului ca un leu, dar să laper pe Dumnezeu în lui, nu merită orice din noi să dăm, așa au făcut apostolii și cei de după apostoli. Trebuie să fim oameni fierbinți în ceea ce mărturisim, trăim și credem, trebuie să fim oameni, dragi, din ciorși cât mai categorici, nu perverși ca lumea de astăzi, patria obizfere. Cred că de acum vine și în biserică acest lucru, credința este unde mi-este bine. Să nu faceți acest lucru, cum de multe ori v-am sfătuit, Dumnezeu nu cere mult de la noi, cere doar acela vrea, că restul completează Dumnezeu. Să pui hotar în viața ta, cât de mic ești, cât de insignifiant ești în lume, dar tu în mintea ta să pui acest hotar, cred în Dumnezeul meu cel adevărat, știu că acesta este și nu te voi repăda. Chiar dacă mor de foame, chiar dacă cred prin orice pasă neatra, vieții materiale, nu te voi repăda, Doamne, că bridul de linte este dincolo, lângă tine. Cum vedem ceea ce se întâmplă în lumea de astăzi? Fiindcă El a sărbătorit pe Sfântul nostru, Sfântul Gricherie, unde a fost cei care n-ați putut să mergeți o așa de frumoasă și o vreme atât de frumoasă și un sobor ca la schimbarea la față. Sobor și de creștini mă refer, că de clerici, Dragi curioși, de multe ori fiindcă am avut fericirea să-l cunosc și pe ceilalți erași care au apuns în biserica noastră, am rămas cu tremura, cu câtă demnitate acest om care nu era prea complicat în mintea lui, în viața lui, de era atât de complicat și mare, un eferest, aș putea să spun, în credința lui Dumnezeu. În momentul când s-a schimbat calendarul, era căluncări. Dar iată că nu a zis ca ceilalți care deja încercau să se lege treste spre apus A pus hotar în viața lui, tânăr fiind, și nu a vrut să se lepede de credința cea adevărată. Cea mai mare greutate pentru viața lui duhovnicească a fost când era aproape singur și nu știa ce să facă. Oare e bine ce am făcut când toată biserica mergea pe o cărare străină? Și atunci a venit Dumnezeu și l-a întărit. S-a dus la Ierusalim, s-a dus la Sfântul Munt unde se păstra adevărata credință, a fost sfătuit de oamenii duhovnicești de aduși, a venit în țară, a venit în ajutor creștinii, au venit pe urmă alți preoți care l-au ajutat și până în zilele noastre, iată, din rădăcina lor ne trage noi acea sevă detătoare de viață în dreapta credință. Nu au încetat bătăile, de de ocările, cum le vedem scrise și în acatistul său. Temnițe puturoase, izolări în bărăgan, aici unde nu mai împărțea viața, o mâncare putredă cu muște cu țănțare și cu ignoranța celorlalți. Care te doare cu frică. A ridicat din iarbă verde multe biserici, și păgânii spun că nu pot să le spun altfel și îmi cer de acest cuvânt. Dar când te ajunge la os durerea, parcă s pierzi firea. Le-au terminat peste 30 de biserici. Erau jandari biscă din cioși care se sfiau ca să se urce pe crucea bisericii, s-o dea jos și să dărâme biserica. Se îmbrăca copa în haină și se urca acolo și dea dădea crucea jos. Au fost care i-au luat arma din mâna jandarmului și au tras în creștini. Dar nu vreau să fac polemică, nu vreau să vă determin să ziceți ca mine sau cu ceilalți care au dus până astăzi acest dratel însângerat al drept în credinței ci mai degrabă vă las în propria conștiință și latitudine de a alege ce este bine și ce este rău. Nu vând ca într-un bazar marfa, dragi credincioși, prin cuvinte stilate retorice, ci sunt trăiri sufletești care te marchează pentru o viață lăsându-ți cicatricea în suflet. Dar iată că cei ce au vrut ca să dărâme biserica adevărată n-au și sperăm cu ajutorul Lui Dumnezeu să nu reușească. Dar biserica, cum este din ziduri făcute, e din cărămidă peste cărămidă, bine legată una alta așa să știți că și biserica la nivel național sau mondial este din biserica sufletului tău. Dacă o cărămidă în zid este putredă, nu se dă zidul, ci se sprijină una pe alta, așa și din coace, chiar dacă unul este păgubit de cele duormicești, se poate cu pe celorlalți. Dragi cădincioși, iată că a mărturisit Sfântul Vicherie până la sfârșitul vieții lui, trecând prin foc și prin apă, 90 și ceva de ani, dreapta credință, fapt pentru care l-a și proslătit Dumnezeu. Îl avem pe Sfântul Ioan Maximovici, care atunci când a venit Spurcatul de lemn. evreul comunist și a lăsat Tihonia în Rusia, cea mai mare țară ortodoxă, și-a făcut un și o dezbinare, un favilon, un taifun în toată Rusia să dărâme biserica. Acesta s-a despărțit de biserica oficială și a plecat în privecire. A plecat în America și acolo a dus dreapta credință. Era un om ascet, era un om cu bună cuvință și cu mare credință a avut aceeași viață de calvar între oamenii, ai lui, în lumea unde se întâmplă absolut tot ce poți să gândești și să-ți imaginezi, Babilonul de America care nu a istorie, acolo l-a pe Dumnezeu și Dumnezeu, care nu ne uită niciodată, a privit cu ochiul său asupra Sfântului și l-a prosăvit prin mari daruri de minuni. L-am văzut pe Sfânt Ioan Iacob, care a plecat de mănăstirea neamțului pentru faptul că s-a schimbat calendarul în 24, s-a dus și a acolo unde a și murit, și după mulți ani s-a găsit în peștera unde a murit trupul neputrezit, în niște condiții care nu prea dă semn că ar putea să se întâmple ceva normal, să rămână trupul și cu miros de bună mireasmă mm. neputrezit. Aceștia trei întregesc pleiada de sfința ai viatului ce a trecut mărturisind treapta credinței din credincioși. Fiindcă lucrurile sunt împrimite la timpul acesta, aș putea să trăiesc într-un alt grad. Când Sfântul Gricherie, sunt Ioan Maximovic și sunt Ioan Iacob și ceilalți sfinți, au făcut o întorsătură în viața lor de a apăra dreapta credință, s-au repădat de drumul mizeri în care se duceau sufletele oamenilor. Atunci nu erau lucrurile făcute ca astăzi. În schimb, au priceput că drumul pe care a luat-o biserica oficială este un drum putre. Și de unde venea putregaiul? La rădăcină, la răscrucea aceasta a drumurilor, era o altă organizație care n-avea nimic comun cu Dumnezeu, ci suja satanei, oameni care l-au răstignit pe Hristos, oameni care au întreținut crucea sus pe Golgota răstignind pe greștin. organizații murdare, care n-aveau și Și fiindcă acest drum se întrevedea la orizont că este putred pentru sufletele oamenilor, pentru acest motiv nu au mers pe același drum. Acum vedem lucrurile împlinite. Cum de obicei mă cam leg și trec cu mătura pe la... Ecumenismul de astăzi care este Erezia tuturor ereziilor Și pătaia de joc totodată Trebuie comentată ca să știți Și să fiți puși în temă Știau acești oameni care au bătut cu târna copul La temelia bisericii cele adevărate Că omul nu se poate converti oricum Poți să iei omului orice vrei, dar când ai ajuns la Biserica Sufletului, singurul lucru care poate să-și mai dea și ultimul totodată este haina Sufletului, care trupul, iată de efemer, tot mori cândva. Și așa au făcut-o sinzi. I-au trecut prin foc și prin apă au păzit dreapta credință și cu atâta strictețe și dragoste de Dumnezeu, nici măcar o virgulă din dogmă din să nu-i o schimbe. M-aș referi la Sfântul Vavila, credincios în împărăția lui Numeria, păgând. Își apăra biserica cu atâta dragoste de Dumnezeu și bărbăție și pe creștinii lui, oile încredințate de Hristos. A venit împăratul călare pe cal și cu osta și lui și cu generalii lui cu atâta pas ca să intre în biserică. Iar Sfântul l-a rugat pe Dumnezeu să-i dea tărie, i-a închis ușile, a ieșit în față îmbrăcat în haine arherești. Și a pus mâna în piept, te respect ca împărat, deși ești ce ești, făgând, dar în Biserica lui Hristos nu stau voi, aici eu sunt împărat. Nu-mi ca biserica. Împăratul a tăfut, ca să nu se facă gărceabă în popor și să o mare nevinovat, s-a întors rușinat și a doua zi l-a luat și l-a muncit. Iată un simplu fapt, dragi credincioși, că nu a lăsat să-i spurce biserica și știa ce l-așteaptă, moartea și nu orice moarte, chinuri groaznice. Totuși a stat cu atâta mări inimii și l-a apărat pe Dumnezeu. V-am spus de Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, era un simplu negustor. Și catolicii vreau să-l atragă de partea lor. Dar iată că văzând că nu pot să-l dea, l-au dat turcilor și l-au chini și l-au omorât și Dumnezeu l-a prosăvit și a prosăvit țara noastră cu Sfintele Lui noaște. Dar cu atât mai mult trebuie ca să păstrăm, dragi credincioși, Rata credință în timpul acesta, atâta de periculos din toate punctele de vedere. Atentatul este dat prima dată la trup și apoi la suflet. Cred că mulți vă plângeți și aveți aceeași etichetă în mințile frăților vase. Tineretul și cer scuze pentru cei care se mai țin la un echilibru este generația de sacrificiu. De-a lungul timpului și prin mediatizarea mutare care se face astăzi, se inoculează doar trupul în oameni. Dar țineți minte că a spus Mântuitorul și pentru timpul acesta, nu tot ceea ce zice Doamne, Doamne, va intra în Împărăția lui Dumnezeu. Când își vede trupul jefuit de daruri, strigă Doamne, Doamne, Vei de morții, strică Doamne, Doamne. Dar degeaba, eu când te pe tine, unde erai tu? Ți-ar spune Hristos. Și doar nu ne cere mult Hristos. Aduceți-vă aminte de sfinți dragi credincioși care erau creștini, dar ca fapte erau mai răi ca păgânii. Dar când i-a dus pașii vieții, la momentul culminant, ud de păcat fiind, te de Hristos, asta nu. Îți păi tai capul, nu o fac. Tai în capul ta de, de Hristos, nu mă ne Iată cu adevărat mărturisire. Îmi pare rău de timpurile de astăzi, că feciorii și fecioarele voastre își vând trucurile pe niște cunănii aiuri. Oameni neverificati să duc cu turci, cu mahomedan, cu negri, cu tribari, cum în lucrul trec la iudaism, trec la mahometanism, la hinduism, la budism, crezând că sunt oameni puti și stilați, oare nu totul este de la Dumnezeu, orice treapă a vieții noastre, nu este de la El. Așadar, să -l iubim pe Dumnezeu cel adevărat, dragă din jur, să iubim pe Cel ce a zis că eu sunt ușa, eu sunt izvorul, eu sunt lumina. Iubiți-mă și parcurgeți-vă acest drum a anevoios, dar nu imposibil de trecut, prin atâtea mreje ale păcatului și chemări murdare ale ecumenismului. Prin acest lucru nu las o vrăjmașie între oameni, fiți oameni cu minți cu indiferent cine ți-ar fi. Că așa ne-a învățat creștinismul, de-ți dă un opalmă, întoarce și fața cealaltă. Te vrea să-ți ceară haina, de i și cămașa. Nu spune Mântuitorul să-l interoghezi cine ești, de ce confesiune. Fii blând și calm în fața Lui, dar în momentul când caută să te cheme spre credința Lui, atunci vin-o ca Sfinții care i-am teclinat în acest un în urechile frăților voastre. Că și noi la timpul nostru vom fi chemați cine știe când și cum să-L mărturisim pe Dumnezeu cel adevărat căria se cuvine slava și cinsta în veci și Amin.